qëim alhamdulillah salatu wassalamu ala rasul allah wa ala alihi washabihi wa wala wa allahun jalle wala falendrojm dhe vetë prezidentim dhe fale kërkojm as-salavdat dhe bekimet e allah qofshin me muhammedin sallallahu alaihi wasallam i familjes, shokët dhe gjithë ata që ndjejn këtu rrug ditën e fund të kësaj bote tonë zor adasot të takojmën këta takim të radhës dhe si ju kujtohet në takimin e kaluar, kemi filluar të trajtojmë fëshatat e korejshve kunder pejgamberit Alehi Salatu Vesanam. Qëpa ndërmorën ata për ta ndalë këtë mision dhe për ta pengu shtridjen dhe ndikimin e pejgamberit Alehi Salatu Vesanam të kënjërgjën për gjithësi. Këmë dhe nëse korejshve mekës nuk e përbaluan letë këtë shpallë dhe nuk e përbaluan letë Prhapjen e këtij misioni, andaj filluan të ndërmarrin masa nga më të ndryshmët, që ta parandalojnë prrhapjen e shpallës dhe mësimeve që erdhin me të Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Forçat që kemi vull për, për ta kanë ndëlidur me amra të shëntuar dhe jetë ato që ndërmorën kurajshët për ta prezantuar Pegamberin Aleyhi S.A. Sama të papranuar shumë të kënjerëzit që mund të arrinin dhe të këmuhamidi sallallahu aleyhi sallam. Andaj nga emërtimi që e kështë të meherë dhe gëzante nga vetë kërë e ishte mekës. Besniku i sinqerti, i vërteti, këto ishen emërtimi që ata vetëja kështë në dhëndë Pegamberin Aleyhi S.A. Ta shfiluan që gjitha këto ti ndryshojnë dhe nga këto emërtime fisnike dhe të mira në emërtimet shëmtuara i qmendur magjistar përqeres e kështë mërëdhën nga to që kejma në takimin e kaluar mirë për me gjithë këtë nuk kundal fushate korejshve nga se me gjithë këtë vazhdan të pejgamberi sallallahu al-sallam pra ndekaluan në, në format tjera të luftimit edhe të pengimit të Muhammed a.sallam nga metoda që do të, të klasëm për të, për të sot është edhe përpjekja që të ngrit fisin e ti të afrme dhe ti kundërti përpjekja që njerës të e afrët që zakonisht në traditë në arabi ishën përkrast e dikujt, që ata tashma të jenë kondrë Muhammed Alehi Sëratu Sëram. E në kryet të këtyre ishte Ebu Talibe, si kur që e dëni ishte përkrasi Muhammed Alehi Sëratu Sëram, të nëtuan që të jahumbin këtë përkrahje familjarë pejgamberit Alehi Sëratu Sëram. A të nëshkuan të kë Ebu Talibe dhe i thanë kën nipët, ka t'i kaluar gjitha kufi, ose në me rrëtime të, ose me e dërzoneve ne mire me të. Atëherë, e pëtalibi usol me fjallë të mira, duke i u garantuar se do të bëhet mirë. Oto të e bërë një përgjigje të përgjithshme që të shmangë konfliktin me njerës e fisit ti nga se e butalibi ishte nga elitarët nga njerës të mëdhejnë meke dhe këzën të respekt mësikur që vojtë kam përmendur dhe nuk dëndë të qëtë kishte për plasje për alzgjë e asë për këtë qështje me njerës të mekes mirë po kur nuk këndalë për një gamberi sa salimat apra për ndekë butalibi dhe tashme një gjuh në kërsnusa duke i thënë se dhe qoftë se dhe të të nuk merë masa, ne dhe të marë i masa kundër ti, dhe të anashkallëm ty, dhe të ne përrespektojmë regullin fisnur, ti je kujdestari ti, ti merë me te, nëse ti nuk e bënë këtë, nuk e kërinë këtë të tyrë, ne këna në më marë me te. Dhe përdonën dy laj njërash, edhe atë kërsnuse, por edhe gjuhën e ofertës, i thanë në qovët se e ke friken se për e hum një mashkullë, Ase mashkullit e ka ta ishte më rëndësi Si kur që dinë ata vërësin vazët përse gjallin Dersa mashkullit i ruanin Dhe mashkullit për ta ishte shumë i shtrajt Nuk e jepnin Thanë qovë se ke për një mashkull Ja ne e kemi përzidun Nga një fesi jone Një prej mashkullit më të pashum Dhe më të rima Që ne me të adhon ty në shërbim Këtë mashkull në zëmënsim e Muhammedin Ari Hisanat Vosra Dhe kemi se pa dushim sitatë te Për e situatë e fështirë, nga se nga njëra anë bëhe fjallë për ofert, që nuk i bënd të shumë për shtypjë e Butalibit, për me gjithat, ishte një presjan. Në nën tjetën, presjoni i kërsnimit, e që e Butalibit nuk ishte edhe fuqit ma dhe me i rezistu. Andaj kërkën nga pejgamberi sa usallem që do tëtë të, të, të hjekë dorë, ose spaku, mosto dal publikisht. Dhe transmitimet e biografisë pejgamberit ajson përmend një përgjigje që e ka thënë pejgamberi alaihi salatu se edhe pse sipas standardeve të verifikimit të haditheve tek ulemata e hadithit, kjo përgjigje tek shumë dietar nuk është e saktë që kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi. Mirpo kur bie fjala për biografinë për sinë pejgamberian, dietar kanë pas po standarde pak më të tjera, pak më ma të të të lerushme, nga se ka qenë histori të ke fundi, nuk ka qenë regula dhe dispozijat të fesë. Përëndaj shumë nga djetarët, këtë të rësmetime kam po që është isak të kam përmenë, po flasë për djetarët e biografisët e sirës, jo djetarët e hadithit. Dhe thua që pegametëm ka thënë, o, agjejmë, në qofë se më vendusin djellin e dorë në djallëth e honë dorën e majit do do të më ajrën tërë kët pushtet dhe gjitha këtë mirsi, këtë poa, këtë dhe këtë të gjitha këto mirësi nuk kam e lënë kët punë derisa xhikon Allahu më smidh me popullin tim e kur apo kët vendosmëri dhe kët pikëllim në fytyrë të pejgamberit aleyhis sallam atër Abu Talibe i tha vazhdo dhe do ta kesh vazhdimisht për krahin tim në një tjetër të ndërorla Nuk mbeti familje e pejgamerës me pandarë Ebu Talibi vazhdejme këtë përkrahje Mirë për po ju të gjithë A gjallarët e ti e përkrahjen Në anën tjetërat E kemi e bu lehebin Ajin e pejgamberit Alehi Së da të osam E që nuk ishte letë një familjarë I afort të sidhët kështu me Me nipin e ti Pejgamberit Alehi Së da të osam Si është përshkuar nga shumë Pe ashave që në atëku vinë në meke Dilte në tregje Në vend të bimet e njerëzve Dhe u thanë të njerëzve Ja i ju e në nasë Kulu la ilahe illa Allah tu flihu Para mëndanët dilte në për tregje Në vend të bimet njerëzve Ku kështë e grumbulli me masa njerëzësht U thanë të o ju njerëz Thuanë i la ilahe illa Allah Shpetani Ndërsa pas ti Një njëri më shuar e gjuën të megur pejgamberin Alehi Salatusam sa që edhe janë gjakas të këmbët dhe që mos kështë mundësi me jesë i dilë të gjaku këmbët pejgamberin Alehi Salatusam dhe thënë të mos e ndëgjeni këtë gënjështar në kështë situata në meke një anë lkundje për krasë e butalibit e që ishte shty dhe fuqishme pejgamberin Alehi Salatusam në nënë tjetër një goditje dhe të shumë e oltë dhe e vështirë për pejgamberin për e zonë kur agja i ti bënd të këso dhe primesh. Êshtë parëmëndone një ihuaj kërë vjen meke dhe shekë këtë situat agja i ti po e gjurën në gurë, agja i ti po e gjurën në gurë, po shekë gjakë del nga këmë dhe ti, kykërkën dhe qëka, poplë të refuzanë, nuk ishte situat, nuk ishte situat as pak e letë. Dhe kjo bënd të që edhe njerëzit në mas të matë të hezitanin në së ratu o sëram. Këto ishë në njësa forma, edhe shumë të tjera që do të të jazim për to, fushata të korejshve kundër pejganveri të alihi së ratu o sëram. Të ndërëzër, në këtë që përmenda nga këto transmitime, mund të nëzirim disa përfitime interesantë dhe të, të nëzëshmë për neve. E para është, korejsh të me kësë, fillim eshtë, kto transmetime tentuan ça ta përdorin ta përdorën atë an emocionale për të ndalë pejgamberin alaihi salatu se. Dhe përdorimi i anës emocionale tek shumë njerëz është më primar se ana logjike e argumentit. Për shembull, ë njerëzit kur dëshirojnë me enalit vërtet, ose me pengu diqka, nuk kanë fuqi të argumentit me enalit. Qfarë bëjnë? Kalujnë aspekt në emocional, emotiv. Qërë që kanë do dhe, i në akonë mirë, i në akonë rahat, në imi të ofërt, në duhëm, apo gjitha këtu që, me kryu në situatë të një dhimë shmëria, që pasaj aja vërtet bëhet e vrashtë. Ajo vërtet pasaj bëhet e dëmshme në sy të gjithë njerëzve. So apo ndonjë për shembull që një besimtar musliman don më fal, ose një një besimtare don më mbulu. Mirë, po nuk ka as për krajt të familjes. Nuk ka ndonjë logjikë më anë. Pse mos më fal? Çka po ndot? Nuk ka argument pse më anë. Pse më anë? Skon argument as fetar, as logik, as njërgumën. E pas taj ndodh nga njerët përdojt, ona e motive. Us mundë ona, po. Qeshtë që ka buona, po. Me këtë shami, baba tash gati veç, s'os ka marrë pikën zemëra, po. Aspekti e motive nga njerët është shumë i, i papërshtatë shumë. Dhe ndodhë që njerët mos mbramë së për balti, po. Po gëtë, unë e u bunë, dhe unë e kombramë së shumë, vi njerët, dhe unë mos përin jani sa më fal po tash do gju ë babo mrzit. Nono po mrzitet. A jo mrzija e, e ty në disi e bën gjerë që me një vit ndoshta këy vend ndoshta spodimos po i xhino. Nuk kent injuno para mëson të njohëshva. Se e vërteta do do thot ose çfarë veprimi duhet më u përball me të vërtetën, me argumente, jo me emocione. Andaj nganjë ndikush për shemb mund dhe dhe me derlat Dhe këtu lot me qen me qen do shta, ma të thonë më goditse te dikush se vet argumente, se vet fakti. Po nuk duhet na mos mbrojsh për shkak këldve. Ne duhet më na u ndihm njerëz, është vërtet, do të tentojë që këtu emocione, ëh, me vërtet me, i dritu, me një drejtim, me një dhur më edukat, mirë, po ju emocione tiën vendimtare për për saktimin tonë. As emocionet tona, as emocionet e dikujt tjetër. Ana emotive është një an e pandashmërisë, patjetër se jemi njerëz, por nuk duhet me qenë ana emotive përcaktuese për veprimet tona nga se atëre bën marrin vendime të pa logjike, të pa arsyeshme. Ana e koreksiontuant me përputh këtë anë emotive. Apo ti këtu në butalit, familja juve ka qenë gjithmonë prioritare, ju na keni bashkuar vëlla, na kurdësh me luftu, ju na në anash të luftën tash me dalë për juve, pun, qështje, më dal të juve dikush e bën këtë punë, na su ne kuptojmë këtë çështje e kthim mora. Ose, ajo forma e joshjeve, tabim në një dual teter, një moshkull teter, në jepti kët, e këtë, e kështu në ratë, gjitha këtu në forma që, me dëvërtit, nuk ishin të leta për ebutarimin. Dhe goditja në familje të ndërlëzët, ose në shëqni, pa dushim se është goditja rëndë, nëse nuk pranosh në vendin tënë, jashtë të vendin tënë, dhe maj pa pranuarjeve, e po, nëse nuk i përkrarë nga shoshnia jote, jashtë të shoshnia sëndë e dhe maj pa përkrarë rije, nëse nuk të kuptojnë njerë që fjasin gjuhën të ndër, me përkthyshë dhe ma pak të kuptojnë, përndaj duhet me insistu që fillimisht, mirë kuptimi dhe përkraja të garantohet në gjitha aspekt, nga të afermet, nga shoshnia, nga rethi, nga poplët, nga venit, nga se nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse nëse dhëtë në ruajtë mund të kemi përplasje, konflikt, mos skup, kuptim, ose keq kuptim, me njerës të venit tënë, publin tënë, a të afrëmit të tu, atër kënë nuk është shajnë se pështë shkom puna mirë, kënë nuk është shajnë se ti sukses shumë po e për cilë, atë që e zutë ka kërkupit të je. Përndaj jo e shumë rëzëshme që me i shmong gjitha format e konflikt dhe përplasës maksimalisht me të afrëmit të tu me popullin tënd, me njerëzit të tu, me afr, me, me 600 tën, e tu, më rabri. Për arsëm, për këtune, të afër me shënjinë tënd e kështu me radhë. Ata shikojnë piga mëson përkundër gjithta këtyn edhe shumë trysnieve, 13 vite në Mekë. I shmongën maksimalisht fortulli për plasjen. Përballën edhe duronte çfarë dohoi trysnia, por nuk ngriti kundër popullit të tij. Deri në momentin e fundit u përpiq çë siguronte përpiq çë siguronte për, për krahën e njerëzve të tij. Kështu më rëndsi. Gjasëm nuk është thjesht Kam uj me dal ditën e parë nga Mekja, muin e parë, vitin e parë, s'po shkon, s'po dojn. Veçanërisht me gjitha këto përpjekje me Elshum me kët. Me pa 13 vite, edhe kur doli çfar tha, kurrsh më dal. Po. Nuk isha më dalas e roda, por kta më kanë ndëmuar. Andaj është ndrodh kë ndjen e përkatësisë dhe kë ndjen e ruajtjes së unitetit duhet të të bazojë jona. Diqosh shumë thjesht, apo shumë thjesht refuzon familen. Këta janë gjahila, këta janë iron. Letësh me i gjujt. Po më këta ti duan. Për shkak të për popullin, flat keq për popullin e tij që Zoti ka po pyetën. Për disa mëkate, për disa shfime, për Zotmeta nuk priton, nuk heziton që do të bën për shime tepër tepër irrituese, ose të të fjaloset, ose të bient konflikt ek çmëror. Dashkë kjo sikurse po është në kundërshtim me aq që ndësh te pejgamberi alayhisallam. Dhe gjithashtu ndërgozon gëra që mund të marrim këto edhe shikoni përpjekën e pejgamberit alayhisallam. Me sa ne kemi përmend, padanë me donë për tregje, me donë për rrug, me donë për në e njerëzër, me për vonë të bimë të njerëz që na thon thuni la ilaha illallah. Sa ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dhimbshëm për popullin e tij. Sa bonte përpjekje përkundër këne komploteve. Por kur këto pengesa ai vazhdonte me uadosh mirën. Vazhdonte me u përpjek për ta, vazhdonte me u mundu për ta, vazhdonte me tregu mshirë për ta. Dhe kjo është më të vërtet një një ndjenjë e, e posaçme që duhet çdo personi të më pas. Ju jo ka thjesht si thua, më refuzon njert ose më gjykon njert, ose më debuon njert për shkak një fjalë. Tëneni përveçan do të që kur i ke thon dikujt për një fjalë, ka gjuht me gurrit, ka xhakos. S'ka kështu, s'ka ndodha këna këto. Peran apo dëm trag, komt gjak për rillen, begam thon. Gjak për rillen. A gjejti po e gjunj. Asnjë herë nuk ushtrime i thon apo nalesha çe po thon. Asnjë hera. Peran, as asnjë herë s'ka tas me tim çu oh shkly i ka thon o, jështi, ka Dërso, i a gjejti apo nalesha çe ka po thon. Ndërsa këmbët i rënë në gjak. Ai u donte të mirën. Ai e diten se këta nuk e din. Para zotë Allah mağfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Thotë Allah falja popullit tim Gjashtri nuk dinin. Këso simlet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me kët dëgjëshmëri, me kët mëshirë, me kët përkushtim, me kët angazhim për me i me ikthyn në rrugën e Zotit që lë xhelalu. Para na kët kët angazhim që bëntë pejgamberi so me e ruajt thirrjen, me e ruajt misionin, me e ruajt raportet, jashtë a mendoni se ka pas ashab Që kishin me shkye e Bulehipin bu në vranë po vallahi ka pasur pegamë shumë njerëz që do thotë kishin do thotë jo jo më nën e Bulehipin po më vonë më e harrua përjetësisht pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kështu njerëz apo po nuk e bonin ato kur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam nga sa thonte inna ana rahmatun muhdah un jam shir e dhuruar nuk ka marr për kët nuk ka marr për atë që njerit pritnin nëшто një lloj ballëbashkimi dhe konflikti me ta. Me sa pagunte pe gamën e saj edhe me edhe me trupin e tij, e pagunte për hapjen e fjalës la ilahe illallah. Ai ku është ambicia jone, ku është vullneti jon, ku është, është angazhimi jon, që njerzo me këtë sabër, me këtë përkushtim, me këtë modesti, me këtë me këtë sakrificë tuam soi matcha Zoti xhallahua ka kërkuar prej ty. Dashur të, të deruazor Shikojni sot ekë është të qartë kërkesën pejgamberisë ose Allah. Dhe kjo është e mbrojtshme. Është të qartë, nganjë ndoshta tani ndodhe kundërta. Njerëzit nuk e kanë qartë çka do nëjë Allah. Çka duhet të bëhen? Çka është ajo feja që ti po thosh? Duhet të, çfarë është ajo? Për shkak se ndoshta përzi mëse sa që është ndoshta vullnetare më aq është, është obligativa, që është primare ma, që është më aq është sekondare. Kështu më radhë, e kam shumë kështu të qartë t'i thonë la ilahe illa Allah. Thoni la ilahe illa Allah kët fjalë më, dërhtore, këtë më dërhtore, të shtora, kët fjalë më të vërtet shumë kuptim plotë. Kët fjalë ka shumë moda që kush e kupton kët fjalë e ka kuptuar. Andaj a kemi kuptuar ne historinë pronësor të la ilahe illallah? Si duhet fjalën la ilahe illallah me kuptimet e saj, me kurtën e saj, me kërkesën e saj, me ato që kundërshtojnë kët fjalë, me gjithë ato që vitën e saj për bën fjalën la ilahe illallah. Andaj kërkesa e pejgamberit alaihi sallam, thirrje është shumë e qartë. Skuptë për Selima, skuptë mos pajtimë. Sa të, të faktikisht jo ravendos që ne musliman si pasojë mos pajtimë mes vetë u a ka më pritur të thirre çka do të më bëu. S'dina më nguk kët, a më nguat çka është feja, çfarë është feja? A do të më bëu kështu, a më bëu kështu, a kështu më radh? Ka njerëz që për shkak të përshkakt të mos pajtimë, ndoshta e heshtojnë edhe me zbatuni urën e fetor. E vet kët këtu thotë kështu, e vet at kët kështu i qenë mendime, lëj, lëj, lëj, përfundime, është maspajtime, sh, e kështë të më radhë. Ma dje, një djetar e kashku një liber në kaluarë, e dhe këti problemi, lidhe me një grupë muslimanështë në, në Japoni. Pa marështë ishtë mendimit e edhecënimin në atë liber, o në duhe me vojtë për historinë e këti libri, pa marështë për për mbajtën që ka kashku i tajtë, pa marështë kësajnë atë. Parë më ndërën e një Japoni, do tëtë ka ndashtë disa japones të pranë islamin. Kjo e ka ndonë nështë apara 20-50 diteve, më atë i ka qenë. Dhe kanë qenë dytërinë musliman atje, por njeri me këtë medheb, e kyme këtë medheb, e kyme këtë formë pëfaljes, e kyme atë formë të agjerimit, edhe njeri ka ndu të kështumë një ja bo. E ja, ata ju jo du të kështumë një ja bo. E këta ju jo të i duesh kështumë një bo. Edhe kanë me ata në Prag apo mos hyrësen, ta e çuosit mjaft. Cila cila e keni mirë? Sa shi kashku letër para në dietarëve, nëse një japonezin hin islam, në cilin më do të hap dot më konë javën. Ose çu jdutaj më fal, ose çu jlutaj më duk, para mënenë. Në Derin kët mos me shkaktu huti edhe për çfarë në mes të njerëzve. Edhe ky kashku librin, ju ka treguar se në çfarë si më do të më konë. Ose duhet njerëz më ftuar kështu më. Në dhe më për nuk e kërë vet pa qartësia jonë vet mëspajtime tona prodohim probleme pa në bu kur kush probleme na i, na, vet vetës i bujna probleme ne i vendosim pengesa vet vetës, pa vendosim, në vendosim nështë ati kush pengeset në loje a da i pengam se kështë e qartë së kështë e mëspajtime thuni laj ilah ilah ilah njerë kërës e kërkume a ka mëspajtim të laj ilah ilah la? sa ka qështje që vëllaj mundum Munëm që me vite mecën të to dhe më smëronë mësbajtim, bashkëkarisht me prezentu misioni për e nga mësbajtime, pa mësbajtime, pa, më, pa, pa këndërshtime, a ka mundësi kështu? Ka mundësi. E pëse gjithë mund fokusë është një këtë lafë mësbajtim? Medikon pajtu është nështë nënët përqin të qështjeve. Ato dhejt përqin, apo nënët përqin përqin, dhe ato nuk kanë mjaftueshmërt të majt bashkë me dikën, shkojnë dhe i, i nxirin domësinë të caktuar në 4 apo 5, 7 apo 8, et, që janë përqindje shumë e vogël, edhe ato i bëjnë bazë paraqitje më të tjera, fatkesisht apo. A duhet të mëcin bazë e komunikimit edhe raport më të tjerë, mos pajtimi apo pajtimi. Realisht edhe tek mëdhëheve janë. A ka më shumë mos pajtim apo pajtim? Pajtimi shumë i fuqishëm ekziston rrot. Atë dua të them që çartësia thirrje, edhe uniteti, edhe kthjellësia e misionit është garancë që të shkon lëshëm. Mospajtimi shkakton enim, mospajtimi shkakton evritje, mospajtimi shkakton pastaj edhe pengesa që na jave ndosen vetvetes ton e që nuk janë throlla fakat që është sa që vetë në musliman që më shkakton pengesa vetvetes son ende pa vendosur kurse ton. Ende pa pa arrit ato fushata të tjera tek ne na vetvetes po shkakton pengesa sa kanë dhënë thundrosull vallai sa mbas pajtimi ka vënëu me vite ka vënëu shumë të arritura në mes të muslimanëve ku do të bëhë shumë procese kanë ka qenë duke shku mirë rahat kanë normë mbas pajtimet kanë kanë ihtilafot dile soda janë janë marr muslimanët mes vetë në një teatrin të që këso të po i shkojmë pa po mes vetë duke marr kë ky kështu e ky ashtu kanë më shumë gjëra të vënëura procese të papërfunduara years pastaj me viktime, kështu me radhë probleme si pasojë të kafit. Nëse është në e-sense, kur çëska. Në e-sense kur çëska, çifte janë mospritetimet e fabrikuara artificiale të paqëndrueshme, si pasojë e epshit, e intruze personale, si pasojë është shumë çështje që mos po kan bënë me fin, e më sëmundi ka bënë me nervsë dhe vetë me vetveten apo. Prandaj duhet t'umi të i kalu. Duhet njëri me të kaluhet vetën. Duhet më tepër vetmohem, duhet më tepër për kushtem ndaj Daj ka uso sfetor ne ksoj që pegamë zë Ermeta, ajo që njeriu më një prezantoi me 100 mendime, çdo mesilë që na flasim ka 2 mendime, ka pers, ka 10 të kostate, kështu më ro. A duhet gjë në kausë ka 2 mendime? A duhet gjë në kausë ka 3 mendime? Kto u lemo s'ka më. Kjo dietor s'ka më. Dijen librat e ihtirafit, dijen librat e mashtimit, dhe dijen librat e prjetimit. Kur janë pyet ka von çfarë do të më bë. Duhet mi mësuar njerëz me çeta caktuara, prandaj mashtimi nuk është hajt nuk si qenë mirësilës në të në mëllë. Aj, në mëllë. Ajë i khtilafi duën argumentët ku ka frimë të bashkunimit e të mirëkuptimit, kjo është, është pasoni. Mirë, po, kur kalën këtë dimenzion në uretje e në pengjesa, e në klasifikime, e në gjykime, atër për të shumë se bëhet shërë. Bëhet shërë. Othmani radiallahu ta'ale alhu ka qenë në mine dhe e ka plëcu namazën në mine. Në sahabë të shumisa ka qenë uftarë, ka, ka qenë regullë me e shkurtu namazin minë e në haqë, jo me e plecu, nërsa Ibn Mesudi është falë pas ti dhe nuk i ka thonë asgjë. Kër ka përfëndu namazin, i ka thonë Ibn Mesudit, e pëse nuk i the Othmanit Radjallanu, pëse e plecove e ti vet e shkurtan, ka thonë el khilafu shërë, ka thonë mës bajtimi është shërë. Në fa kuptimi, këtu vjen të rifaniri, pëtë të naun dhe ka orë, këtë dinaj, apo shkurtimi apo plotësimi ai i fundi këto punë më po Muhamedi ka dy sapë pejgamber zon ti plotësoi të shkurtoj kafë njëherë apo. Vuç sher, merr buan parti. Ky Muhamedi në kë më ibn Mesudën. A dhe ka qen asap më të mëshëm se që më leju njëherë të pozicionuon kush më ka ashta. Ka neç udhëse unitetit të, të, të bashkimit, ja se kjo është haj dhe kjo është e kërkuar. Andaj këtu është pejgamberi sa zon. Shmang këtë çdo tendencë çdo përpikë të kurreshëve per zhvendusje. Për përqarje, për qarje. Pfër konflikt. Ishte i qart në misione, ishte i qart në kërkesa... Për da e dhe e ke shen vështir me kap, ka dhe quft. Vështiri, ke shen me kap pe i bank climbed. Pare me ndërë di me a ndërë Ark Blindet, pe ekne my위 die jqe afi pe 2018, pe Aji Rogersë për ME adjësh një pë bëlejpsilon, me i një fleka bashmë. Të MINUTELANGM Therefore vënchen edhe e persa të që e ka lui për Bule stamp. Teleseason e nje vull të secreti si bardu me kan meke çfarë do kote po na këtash ata çika i kanë burros për gjollë ama kishte mohuht vetë më i dhon ders pejgamberin çfarë do kote ti kishte pejgamber e agjës pe thuk kështu apo menjëherë njerëz presin që të futen nga këtë derë ku ndoshta mund të godasen goditjet ulta për me për ku pejgamberin nuk uajte kët mundsi kemën rësi nuk uajte kët mundsi as më minimale pejgamberin sa usem që të hyj nga çfarë do derë që do të kishte mundsi më e njollos misionin e tij Andaj duhet me ruajt fen, duhet me ruajt mundsin e komunikimit me njerëz. Duhet me ruajt bashkullimin mes njerëzve. Sot kemë mundësi nga sen kët liri, në kët bashpunim, në kët komunikim, gjithmonë të gjithë përfitojmë. Paçërsie, paçërsie me gullina, në konfrontime, në ballëvaçime, në konflikte, kur kush holën çsha. Nuk ka fitues aty. Gjithë janë humbus, Allah na ruaj atë. Andaj këty janë disa përfitime të çfarë që dalin nga edhe këto fushata E që edhe edhe kësaj rrode, padyshim doli triumfues dhe doli fitimtar pejgamberi sallallahu aleyhi të dhe sellem. Nuk ka projektin provokime, vazhdoi motutja ndaj vërdhimsia e tij ende më tepër trbaj kuresh te Mekës. Ata shfilluan se të kalojnë në masa dhe më agresive dhe më dushme, madje edhe ndaj vet, ndaj vet pejgamberit aleyhi salatu wasallam, sikurse do të si sharrim inshallah dhe në takimet e ardhshme. Allah na dhashë ursi, na dhashë mençuri, na dhashë matur. Allah xhallahu ala na dhashë vullnet ambicie që me përkushtim do dashuri dhe respekt ta përcjellim mësimin e Zotit Gjallë Horë tek njerëzit, tek populli jonë dhe tek njerëzit në përgjysë. Allahu e shpëruajt Allah me kaç qedo fun sallallahu alehuleh Muhammedin dhe ala alihi washabbihi sallam besim kërkë.